Так і також, так чи інакше, мусить статися. Канонізація я Він близько-близько, я грішний-грішний. Він усе бачить, усе прощає. Я грішний подвійно, дабл-біт, бо в гріху найважливіше пульсації. Людське серце б'ється, допоки пульсує гріх. Гріх, близько-близько, мене нема. Вчора образив сина. Кажу йому, прости, а перед сином вибачусь. Перед сином вибачився, питаю його, простив? Мовчить. Немає чого прощати. Нема чого прощати? Він близько-близько, я світлий-світлий. Убив комара, бац, і батько мені умер. Так швидко відновлюється його справедливість. І так це працює. Всяко бувало, я марнував, марнував, марно тратив і марно славив, лихословив і лихославив, але і заробив без міри. Якусь глянь, а довкола стільки халяви і вічної прухи. По суті всюди халява і вічна пруха, бо і так це працює, я знаю, я інженер. Бачив я одного інженера, все життя від гріха погляд відвертав. Блуд його не чіпався, бруд він по кутках ногою розпихав, попри суспільні інститути ходив, виструнчившись, септо зіщулившись. Кожному картузові паспорт для перевірки тиців. Так от цей мужик потім ніяк вмерти не міг, бо через очі широко заплющені. Він гріха за все життя так і не побачив, навіть у кіно долонькою прикривався. І організм його потім баланси звести не міг. Душа, що кристал, а розхід лайна через цю душу зашкалює. І так це працює. Іншого мужика знав. Той, блін, жодної спокуси не оминув і жодного кайфу не зламав. Ні собі, ні іншим, що банально, але суттєво. А потім гоп, і невідомо за які заслуги дано йому було узріти полуничні поля форевер, І побачив він халяву, і почав її в наш світ тягати і на шару роздавати. Їв я його полуницю. Реальна фірма, без пести. Пес його знає, і так це працює. Недавно йду, чую, він близько-близько, я грішний-грішний. Я грішний? Грішний? Питаю. Мовчить, сміється. і Я сміюся, він близько-близько, я святий. Людських душ я спокусив немало, людських тіл з десяток, мільйони комах на моєму рахунку, я мільйонер. Тисячі звірятий рослин стільки, що могли б укласти цілісну екосистему, скільки це коштує, питаю його. Німує, нема в нього цін, усе безцінне, тобто безкоштовне, тобто халявне. Та йому судомію вольно або невольно, він тобі соломеє та чудесний, то йому отце убивство і синолюбство, він тобі слину гіркого прозріння. Повен рот терпкої слини, повній ніздрі кущів вогняних, повуха чистого розуму. Критика недоречна, і так це працює теж. Колись у мене не було числа. Були імена, талісмани, фінічки, обереги, а нумерологію я чомусь проїхав. А потім з роками якимось бічним статистичним зором зауважив, що найчастіше в моїй приватній арифметиці сприяють цифри 3 і 1. Приглядівшись уважніше, я виокремив число 31, і за канонами ургана Джамбона Тулку 7-го. Закономірно вирішив, що число це слід тримати в суворій таємниці, а оберненої до нього тринадцятки уникати як вогню. Далі пішли вираховування прихильних і ворожих комбінацій у номерах авт, телефонів, банківських рахунках тощо, увесь цей обивательський джез. Як інженер я не обмежився простими арифметичними діями. Вхід було пущено логарифми, інтеграли та інші витребеньки. Математика перетворювалася на магію. Кубічний корінь розчленовував безпосередньо трійцю. Теорія ймовірності відгадувала таємниці Таро. Векторна алгебра намагалася встановити кут нахилу божого промислу стосовно осі світу. Я потроху робився параноїком. Від остаточного зворотнення врятувало просте спостереження. Ніфія фатального число 13 мені не несе. Звісно, це якийсь інший, даруйте дискурс, можливо, дзеркальний, що до мене, можливо, чужий, але однозначно не ворожий. Я навіть вступив на пробу в статево-інтелектуальний контакт з кількома представниками, представницями тринадцятки і що. Ми розійшлися, як в оці скалки, не покалічивши одне одного. Я почав вважати дружніми будь-які комбінації трійки та одиниці, що значно розширило ареали прихильних номерів, створивши в моїй числівності подобу Варшавського блоку і значно зміцнивши самоупевненість, я навіть робив несанкціоновані спроби проповідувати, без особливого, щоправда, успіху. І все йшло нормально, але в мені розплодилися глисти сумнівів. Я хоч і не заглиблювався більше в метрі вищої математики, ліберальне поводження з трійкою та одиницею дозволяло третину всіх зустрічних чисел інтерпретувати як свої, простими арифметичними діями. Та, власне, оце от спрощення, цей попуск, уже видавався мені недостатнім. Ліберальності завжди замало, людина прагне розгледіти нутрощі всіх, табу, а це, можливо, лише загранню абсолютної свободи. Так от мені не вдавалося здобути більшу свободу, оперуючи лише трійкою та одиницею. Тоді я кинувся, опановувати всі астрології світу, всі доступні кабалістичні методи, всі операційні системи, всі способи ліку і лікування. Правда, яка завжди відкрито лежала на поверхні, попервах шокувала. З'ясувалося, що моїми числами від початку були 6, 7 і 8. А це означало, що я просунувся значно далі, ніж думав. Я переступив не лише трійку з четвіркою, але й фатальний п'ять, на якому заламалося чимало сталкерів. Але найважливіше, що суцвіття 6-7-8, яке розкрилося із зав'язі трійки, що своєю чергою проросло з твердого коронавища одиниці, в сумі давало таку неймовірну кількість комбінацій, що нещасливих чисел для мене просто не залишалося. І це все, що я знаю про війну у В'єтнамі. Воістину, він світлий-світлий, і я зовсім темний, він близько-близько, і я неподалік».